Ja, ni lyssnar nu till Stockholms Närradio på 88 MHz och det är kulturföreningen Jallarålet, med programmet Jallarhållet Sverige vakna och visande då varje lördag 17.00 till 18.30 Alltså varje lördag mellan klockan 17.00 Juli, så firar vi 25 år på Stockholms närradio. Man kan lyssna via narradio.se. Eh, våran adress i kulturföreningen Gjallarhornet, Box 42 42021. Postnumret är 126 12 i Stockholm. Box 42. 021 Postnummer 126 12 i Stockholm, kulturföreningen Kjärlarhornet. Vårt plusgivernummer står öppet för ekonomiska bidrag och medlemsavgiften är 100 kronor per år. Ekonomiska bidrag till plusgivernumret 634 252-1. 634 252-1 Och vår försäljningsverksamhet finns på annons1.tk CD-skivor och annat är slutsålt men det finns ju till exempel böcker kvar där och annat Alltså annons1.tk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 datorer kan ju starta om och så eh, det vore bra att lyssna via gunnar1.tk annars ska man gå in på en separat adress som är netradion.tk och eh, vi ska se här vi ska ta och läsa upp lite statistik och fakta om netradion.tk PK. Uh, som vi kan se när vi går in på vårt konto där shoutcheap.com i USA vi betalar 108 kronor per månad uh, 15 amerikanska dollar och uh, kommer självklart från Sweden USA, Germany Hungary, Peru South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 Uh, och uh, vi ska se här numret var 634252-1 vi har en röstbrevlåda också när vi kan tala in era åsikter dygnet runt och det är 022560 143 dygnet runt röstbrevlåda 0225 60 143 natsol.se natsol.tk gunnar1.tk netradion.tk försäljningsverksamheten annons1.tk och eh, vi andra så varje lördag 17.00 till 18.30 i princip så delar jag och E.O. Lindberg på så att säga när jag har en timme 17 till 18 så kommer i år mellan 18 till 18.30 när geor kör 17 till 18 så kommer jag mellan 18 till 18.30 enstaka gånger men det är bara enstaka gånger så kommer vi att begära extra sändningstid mellan 18.30 till 19.00 också men lyssna på oss i princip dygnet runt på netradion.tk som inte är pk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 Och som sagt var kulturföreningen Järnhornet box 42 021 126 12 i Stockholm napsol.tsc napsol.tk